Прокидаюсь в незрозумілій тривозі і сідаю на ліжку. Знаю, що тепер ніч, але що ж сталося? Телефон дзвонить сильно і уперто. Може, яке нещастя, потоп, землетрус? Дзвінки не дають спам'ятатись. Дрібно, пискливо, як істеричний сміх, лються без перестанку і наповняють тривогою дім. Встати і запитати, хто дзвонить? крикнуть телефонові в горло, заткнути сердитим «Хто дзвонить?». Але я не встаю. Чую у моїй хаті якісь тривожні шуми, щось ходить по ній, затаївши стогнання, шелестить в пітьмі папером, штовхає стіни і деренчить шипками. А телефон б'ється в нападі істеричнім, прискорює сміх, як божевільний, і вже зливає його в текучий струмінь плачу. Тоді я догадуюсь, буря. Все вона так розхитує море і скелі. Зрушила острів, понесла по хвилях, а сама з кеженіє і кричить в телефон. Мені здається, що хитнулося ліжко, хитнулися стіни, і я пливу. Ну що ж, плести то й плести. Засуваю голову під подушку і сплю. Встаю вже пізно. Біжу неодягнений до вікна і отчиняю обі половинки. Е-ге-ге. Хоч сонце сліпить, але я бачу, що ми таки пливемо. Море запінилось і кипить, а вітер надув сосни на вершках скель і мчить острів на тих чорних вітрилах, як корабель. Море поблискує злою блакиттю, водяний пил б'є його білим крилом. Вигнулось. Зняло крило угору і пронизане сонцем упало, а за ним летить друге і третє. Здається, що незнайомі блакитні птахи налетіли раптом на море і б'ються завзято грудьми, піднявши вгору білі широкі крила. Одягаюсь. Виходжу. «Де там? Нема чим дихать. Вітер заганяє дихання назад у груди». Взяв дерева за чуба і гне до землі. Сам стогне, і стогнуть дерева. Виють одлюті вузькі проходи, виноградники і доми. Гойдається земля під ногами, як палуба корабля, і щоб не впасти, хапаюся за стіни. Зігнути вдвоє надутий вітром, наче вітрило, бачу крізь прижмурені очі рачкуючих пасажирів. «Бьонджорно!» – кричу. «Не чують!» Вітер зірвав моє привітання і кинув у море. Ось несеться воно у збитій крилами піні і сяї на сонці. А може й мене привітали, тільки вітер так само стер усмішку з їх уст і жбурнув у море? Все зігнулось на острові кораблі, що несеться по морю на чорних вітрилах, пасажири, скелі, будинки... І тільки сонце, як капітан, веселе, бадьоре, певне в собі. Весь день ми так кудись плили, цілісіньку ніч вило море, як пес.